Zahartzen goazen hainean, gure erruen oroitzapena etortzen zaigu, behin eta berriz burura, eta ez dakigu bekatu anoria itortu. Behar bada beti gazteak izango ginela sinestia izan delako, gure utxegiterik larriena. Ispilura begira, inoiz ezkenuela gure bihotza, apo itxusi handi baten gisa ikusiko eta egunero ikasi behar izaten dugu ez dakigula nola aur gineneko bakea berreskuratu Patxi ezkiaga Agustuak 14. Luartu eskero udak begira harpatuko u. <gülüyor> wow. Ene jauna Aurrekoan liburu mordoeska bat gaur gehiago? Bai, bai, badago zer irakurria eta zer gozatua euskal literaturan. Bagatoz, irakurtzera eta entzutera. Alden neurrian liburuak entzutera eta kantuak irakurtzera ere bai. Alegin egin ezkera kasalortuko dugu. Zukekaitza metxe egiten dezunean, usaintzen zendezu. Saiatzen naiz, sudurtzuluak zabalzabale egin eta lurrinak neure ganatzen, baina egin naiz kontziente. Irakurtzen ari zaren, aspaldi irakurri zenuena eta kaso irakurriko desun libururen bat ere bai? Bai, denetik ekarri deti, bai. e, batzuk nigan arrastua utzi dutenak. Eta tartean, eskuartean dudan liburu bat ere bai, eta laizterrelduko dudan nien bat ere bai. Eta txiki txiki txiki hori? Txiki txiki gau, karina hondia dudan liburua da. Oso formatu polit eta zainduan argitaratua, peru madalenaren tantaka aiku liburua. Zorren mati, matialena Liburuak entzun eta kantuak irakurtzera gatoz Zorren Egonen entzule hau itakada Izan Ez dago ezarra sanala, kaixo eta ongeturri Itakada Itzaren hau txekaitze eta irateko ikotxea teklatxen mailan eleder Historia. Helua balin zenan din kiltia Zereng ilusio leba berada Birenga nikoure pasasia Amaix alizarri barrekaitz, aleitzteietxea, amaia oreja eta kriz. Amak, Solano. amak. Hori da, gona gorriaz nenez agutzen kantua? Kantu politia da oso, bixi-bixi. Mm, ibiliko, bueno, badabiltza, badabiltza udan, e, gaurlarra betzun, biar... E, Biharradunako plazan, Donostiako kursalean ere izango dira datorren astean, abuztuaren 28a nola berri, abuztuen 29an berrobin, bueno, bertati bertatera entzena dituenak badu, badu, aukera. Lau ahots musika dantzaz zoragarri hauek bertati bertatera gertutik ezagutzeko? Bai, aparteko aukera bakoitzak bere bidea egina eta orain e Elkartu eta proposamen zora batekin datu zenak? Gona gorri gorria. Hori <laughs> kantatu zabila esbaldian ele derrere horregatik <laughs> aukeratuet. E, Zer libururekin hasiko ez zure irakurketa? Ba, murgiltzen joateko behar da oraintzu aipatu dugun peru madalenaren tantaka liburutik, aiku batzuk irakurreko ditut. Nola irakurtzen du irakurleak liburu hau pentsatzet irakurle bakoitzak liburu bakoitza modu ezberdin baitan irakurtzen duela. Zuk hau nola nola irakurri duzu, nola irakurtzen duzu? Mm, deskribatu jozu entzuleari, entzulek zeitu ikusten liburua nolakoa den. Deskribatu jozu irudika Libur, desan. De liburu irudia dezan. Liburua txikitikia da. Eh, poltsikoan gabitzen da eta Alde batetik irakurrita horizontaltalean ditu Aikuak horrialde bakoitzean aiku bana. Eta beste aldetik e, irakurrita bertik ba, alki goitik bera. Bestetik esan e, bitxikeria moduan liburuko horrialde bakoitza erauzi egin daitekeela eta nahi dugun tokian e, hitzatie euskailuan e, nahi dugun tokian norbaiti oparitu nahi baldin badiogu ba oparitzeko edo oso liburu ederra da e, nik duela Hiruzpalau hilabete Peru Madalena bera gonbidatu gisa, elkarrizketatu horretik irakurri nuen osorik baina horrelako aiku liburuak edo aforismo liburuak eta poliki-poliki irakurtza akustatzen zait, bestela. Eta orain ere, ba, alaxiari naiz egunean bat, egunean bizpairu, eta haiku bakoitzak didan ahogozoa, ba, luzaroan eutxi ez da, eta gozatu. Zer da bat? Definezioz berdinak e, egongo dira ziur aski, baina niregana gana iritsi da ez. E... Metriak hakin bat duen olerki egitura bat dela. Bost zazpi eta bost silabako urrenkeran. Eta amazazpi silaba hoietan, normalean naturari, izadiari egiten zaio erreferentzia. Gure gana iritsi den haiku e, aikuetan, eh? E, ba omen dira bestelako aiku egite batzuk adibidez gure eko plazarren e, tz handia dutenak nolaabaitean etxeko gizon edo etxeko andrei ba, eskerrona edo aierazi edo zerbait eskatuz ontzen direnak. Horri txiki ederroiek era moduan dago sortu alibura, susmoa dut, Mm, ez dakit bakarmadua, baina horri askorik ez lazuk e, erauzi Kostako kozait, erauztea e, nahiago izan duten dut, edo izango dut etorkizunean ere, ba, liburuiska osorik oparitzea, oparitu behar, biodanari izan ere, liburuiska aubera, e, nik osorik gorde nahi dut, euretzat Akaso koira politareba da? Eh, haiku batzuk e, gustokoenak buruz ikasi eta oparitu nahi diozun horri haikua bere errezitatu? Aurrez aurre? Baita. azken batean e, aikuak hasi eta buka 17 silaba ditu, motxada eta buruan gorde eta errezitatzeko ere ba, aproposa. a batean kontatzen zenidan, e, iritsi dela 3 argitalpenera edo iriste artela edo eta bueno Euskal poesian hori haundia da. Baia haundia da, ez da. Eh? Gure ere mua ba txikia da berez. Eta poesiarena ba are txiki eta mugatuagoa ez. Eta holerki liburu batek irugarren argitaraldia harrapatzea ba ikaragarria da eta asko pozten gaitu. Esan, bitxikeria moduan, hau ere... E... Liburu bakoitza berezia dela eta eta bakarra. Adibidez, eh nere liburuak Astalaren bestaldean halaxe jartzen du 196 300dik. Hau da, lehen argitaraldiko 300 liburuetatik 196garrena da nirea. Berezia eta bakarra. Nahi sunean irakurri dizkigu zu bakarren bakarren batzuk eta bueno doakiola eh behondeiola baliazuri argitaletxari diseinu ederronengatik eta diseinu berezi honengatik liburua bera berezi egitagatik diseinotu bertatik hasita lainoak datoz eguzki estali eta badoaz Hanboto hortxe, sugandila hemen txe, udaberrian. Ilargi bete, harriaren gainean, igelak kanta. Eta lagugarren bat, bat bera gara, sorgin zat, zu eta biok. Santa Peru Madalena Balea Zuria Argitaletza Chumai tia, hissi noveto, seudas vakari, kai hitun ilo. Aldera berdina egiten dutzo, zelizamaitxie egie gero, zenbak izoneka zein dozulu. Kantu hau da, zeder eta torkizu lehen burura? Itz bat? Korrontzi eta kantu hau askotan erabili genuen emanaldi batean, edo ez dakit oso ezaguna zait gure sormen lanetakoren batean. izan Bai, edo lanaren ataria datorkineri ez, e, burlata eta burlatako kulturretxea, da, eta bueno, ba, askatasuna istitutuan el karrekin lehenengo urtean ondo genuen emanaldia urrea girotzeko ba bueno, kanto eta beste batzuk ere erabil egiten dute korrontziren diskontatik ateratakoak eta eta txarrak ez ahoa ba, zaporetzen ikerarriak girotzeko animatzeko bizitzeko eta motivatzeko itzi gidasu nora ez da ke sonori lurua aurreko gaten ez dakize galdera egiten izun, erantzuten zenidan, erantzun zenidan irate jimenezen hori ez dakizun hori. Bai ez dakite libururen baten gomendioa edo engozteni edo irakurri duan libururik onena edo batxiargoan irakurtzeko liburu gomendioen bat eta bai e, argi dute e, iruren artean eta niretzat e, ederrena e, arrastu utzi didana bai Iirakurle bezala eta baita irakasle bezala ere gerora ikaslekin handu lanean e, liburu hauxe da. E, magia ikaragarria dago liburuan e, oso oso ondo idatzia dago, e, historia bera ere zoragarri ardaztua biplanoek oso oso ondo egiten dute bat e, bukaera aldera eta bere garaian liluratuekin duen eta geroztek irakurri aldi guztietan berdin eta irakaslerik edo entzuten baldin balego horixe ba, gomendatu ezta ba batxiergoan lehenengo mailan edo bigarrenean laugarren mailan ere landu izan dut nikuste lanketa e, eskatzen duela bakarrik ere jakina asko gozatu liteken liburua da baina partekatuz eta zuko hondia atera diesiok egun liburua da eta hausen ere gomendioa irati jimenezen nora ez dakizun hori pasa dira ama biurte 2009an argitaratu zuen igartza bekari esker pentsa geroztik e, bai argitaratu berritan edo irakurrikonen eta geroztik ba, beste 45 aldiz bai eta gozamen ikaragarria aldi aldibakoitz Egin beharrez badu ere, irratira deitzen du. Behin baino ez. Norak, debekatu katuzionetik. Ez du deitu nahi. Ez du izan nahi ezetzi kulertzen ez duen gizona. Gorrotu ditu gizonak eta gorrotu du bere burua telefono zenbaki ezaguna markatzen duenean. Ijunetan, bere logelatik. Telefonari begiratu gabe, buruz baitakizki, tekla guztiak. Tu, tu, tu, luzeak entzuten dituenean, bihotzak aine ematen dizki kolpe gorrak bularraren konra. Beldur da, ez ote dion ubeldua egingo. Ez ote dion? Mezuren bat, tatuatuko. Nora ez dakizun hori irati jimenez, elkarrar gitaletxea. hay ya era so kilometro a berri berriba den villa zure leku aterezion zion hira ganao zego alboba sera inurriena sera pausa chiki sobrera a mestera a mesetan a mesetan bataino pasadera a mesetan a mesetan Araña oraña arnasteko onde iritsi da Baldakizu ki zure inmensure ame chixa zure lekua berzion mundu aria gana auste algo va sera y jurien an sera ametxetan chiquisa vera Ametxetan, esperara ame chetan Ametxetan, zure gondotik borera Ametxetan, ametxetan, biakirako birea ame Am ur debaza dira a bexetan, a mexetan, a metan a mexetan a mexetan Zure mundutik gurera a mexetan a mexetan, a mecetan a mecetan a Kalu beguen pedura Ametxetan, ametxetan, zure mundu digunera. Ametxetan, ametxetan, bilakirako girean. Ametxetan, ametxetan, hapaik onte basa dira. Ametxetan, ametxetan, larruguen uen berlura. Ametxetan, ametxetan, zure mundu digunera. entol sarmiento. Mm -hmm, talde oso polita. Espaldian de xente harinez entzuten ikasleen bidez. Baina ikuste untzarekin batera eta beste gatibu eta bai asko entzuten duten taldea entol sarmiento. Zetak ere bai. Ikara garri da. Bideoklipen eh, irudia eta ikustea Konzertuak makrokontzertuetako irudiak ikustea orain gutxikoak, jendea pilan, bata bestearen gainean hau ondo hirekita eta denbora gutxian nola aldatu diren argazki bideo eta irudi horiek. Bai jarraitzaile asko dituen taldea da eta ondo esan deun bezala bain ba hori urte eta erdi bi urte arte... Beraien kontzertuak jendez lepo, ez e, izaten ziren. Beraien kantuak, estribilloak, elkarrekin eta batera. Kantatzen eta bai, asko aldatu dira gauzak. Bueno, Demura gutxian. Kampoak ezin baldin badu dantzain egin dezala barruak, baina ez utzi. Musika sortzeari, musika partekatzeari eta zuzen-zuzek nekoetan magia hori bizitzari. Ez, magia azken batean e, norbere baitatik, ez. hasten e, da, norbere baitan loratzen da eta barrutik kanporako bidea egin behar du eta bai, ja, poliki-poliki sortzaileak eta ekintzaileak egiten ari diren lan guzti hori ba jarraitzaileok eta zaletuok nahi bezala gozatzeko modua dugun. Eskuetan paperak zain zenuen goxoki gozo gozo gozo baten modura izan duzu liburua Zain? Entzun dezu? Xavier Mendiguren editoriak berak ala zalduta oso lan edo erreginduela na malagonek. Nik ere irakurri ondurien sanizun, oso gustora irakurri nuela, baina hartzen uekan liburuak, zai, zai, zai, zai. Zain daukazon gosoki gozoa bezala, jakin goxatuuko duzula ahoratzen dezunean, baina oraindik aurtu nahi ezta hartu duzu esku hartan eta ari zaizu gustatzen. Bai alaxe dituta hainbat liburu ezta, da, e, urtean zehar, ba, udarako utzita, jakin da gustatuko zaizkidala eta berariaz eta propio ezta da, e, kalitatezko denbora eskaini nahi diedalako, dalako eta eztitu dalako nola nahi irakurri nahi eta besteak beste ba ana malagonen ez dakit zertaz ari zaren liburua ere halaxe neukan eta egokitu zaio egokitu zaio txanda eta bai ipui liburua da orain arte idatzi dituen ipuin liburuak baino luze xagoa ipuin bakoitza naiz eta ipuinak motzak diren Eta, bai, orain txarri nahiz irakurtzen. E, la urdena edo, irakurriko nuen, eta tartean, ba, lauz pagozti eta ikaragarri ari zait gustatzen. E, Iruitz zeit, gaiak, ariak oso ondo, e, ardazten dituela, eta arremanak, E, pentsamenduak esaten direnak esaten ez direnak eta ipuinek e, bukaeran beti dute alako golperen bat eh sorpresaren bat edo iste borobiltze ederren bat niri asko gustaten ari zaizkidanak ipuien luzeraren e, kudeak eta solasean aritu nintzenean berarekin esaten dion ipuiren batean gelditu naiz gehiago jakiteko gogoarekin e, eraman auzu eraman auzu bidean aurrera eta bukatu da, eta bera kontatzen zuen, e, luzegi egiten zaioola berari ezt bera ere motzekoa dela, zenion bezala aurreko bi ipuin bildumetan ipuin laburragoak idatzi izan diteta, oring honetan ere neuurrri honi utsi diola baina bera idazten jartzen denean zenbaitetan luzegia diote den ere, ez e, sentitzen duela bai bere bilakara hori izan da ezta genen gogoan da bere lehenengo liburua mikroipuinez e, osatua zela ipuin asko eta asko ez etziren e, orrialde batera ere iristen ezta eta egia esan hiri asko gustatzen zaite gaitasun handia duelako ba gutxian e, asko esateko ez da azken batean ba, Gutxirekin esan beharreko hori esatea haindotore lortzen duzunean ba zertarako luzatu ez da. Aurrak ikastolan utzi eta autoan sartu da. Bere seme alaben lagunen gurasoak eta itona monak eta onduraseko etxeko langile hori ere begira eldatu zaizkio. Autoan sartu eta gero ere hor daude, begiradak, aterkipean babesten. Azken hilabeteetan bere gurasoek hartu dute publikoan agertu eta egoeraren partea ematearen lana. Baina normaltasunera itzultzera derrigorturik daude denak. Bera ere bai, bera bat ez ere, zinegintzuen. Ez takit zerta zaren. Ana Malagon, elkar argitaletzea. Da Euskaraz jantzia, begirani ez naiz jankia Haudazken baten, jaten ematen ez diran jakia Itzak zen nik, ez dakit zen batia Zergadiak sortu dizkite bakiak auk ezten dizuet nere terapia Badut askila ino eta ekaitz nere barrura begirak Ez dakit beti nabilen gara izan berandu da hemen goiz egida Nik ere maiz, gaitz, bilakatu dut, en edesira Ni errateko pres naiz, entzuteko prest altira Erabakiak, erabaki, bakoitzak bere karga dara maki Ta biozun gizaki, batizaki, ni ere giten aiz bizati Dudatina bila, lubaki bila, mila aldiz errandio taio Usu mintzon natzaio, entzunez zinauen bati Idekitzen dut azala, nahi dunak tashtana zala Itzak bala balira bezala, doa zala aldunak segititzala Maiz da presio, ta obsesio, zer den tradizionala Ez nahasi alienazio eta anista, xun kulturala Eta orainik nola ala Ez da ordainik normala Ez da orainik orainik nahi dutala Baina obekia hartzeko nigu bota behar dutala Ez uste zerupe hon eta noro denimu sutruke, guke zertute gutxi dugula erranen nuke ez jakintxuta ez ilustre zintzotasuna urte zurte gukitzak idazten ditugu ta itzoiekin nire akurtzen gaituzte buhumbaba drila ztrapa aberashten ari zaiku mapa bi mila ogeita bata bada data alta ogei urteko beranta dauka guia da berandu data baina kanta ez da dina hotx falta Gona entzunik, ez erran honek zentzunik ez tunik Airera toan esputnik, batek bezala mugarik ez dudnik Barka ez badutu lertzen tutik, baloreia txiki taxutik heldu nahi eldu nahi diote eskutik, kritikan azatela lehen testutik Badut askilaino eta ekaitz nire barrura begira Ez dakit beti nabilen gara izan beran duda hemen goizteki ere maiz gaitz bilakatu dut en edesira, ni errateko pres naiz, entzuteko prestaldira drila da euskaraz jantzia begira ni ez naiz jankia hau dazken baten, jaten ematen ez diran jakia, itzak zenbakiak nik, ez dakitzen batia zergatiak sortu dizkite bakiak aurkesten dizuet nere terapia Badaukatu da solasean aritzeko goa Bai orariko da. Bere diskoa prestatzen esaten zuenagatik, eh, Gabon ingururako. Eta bai dagoeneko bi uste dut, bi kanta aurrerapen ezagutarazi dituela tartean oraintxe entzun berri duguna. Aspaldi daukagu izpide odei. E, musika Este izango berezia, entzuten duenaantzatezbaita berezia, eh, gu Musika mota urrunxiago sentitzen deguelako, baina gozagai da euskaraz ere eh entzutea. Ausketa irmorrekin mesu susen. Horiekin mamia dago eta solasean aritunaiko nuke berarekin, eh odei bertxotatik ontara nola iristen den ezagutu. E, zer dagoen lanketa honen guztiaren atzean zer duen berezi musikamota honek zein dituen helburu? Bai azken batean rapa ez da. E, Kaerragoa esan duzu bezala e, zuzenagoa e, eta odeiren kasuan... E, gaiei ertzak bikainez, e, ateratzen dizkie. Eta oso ondo egiten dute bat bai edukiak eta bai formak e, izkuntza ezin jobeto darabil. Eta errimekin egiten dituen jolasak, oskire ze ondo bilatzen duen, ba miresgarria da ezta. Horain arte... Bizio taldearekin ezagutu dugu, hiru e, irudisko, okerrezpanago, bikainak hirurak ere, eta ora ingo honetan, ba, bere bakarkako lanarekin dator. Irudian, odei, aserre dago, aserre itxuran, ahotsa ere aserretuarena du? Zaila da, odei, aserre irudikatzea atzea, hain... E, Gozoa eta xamurra izan da, eta bere letrak ere, askotan zuzenak eta gogorrak izan arren niri oso xamur. Sartzen zaizkit eta, eta gozamen utxada. Ba, huedanak. Berarik galdetzeko eta berarekin solasean aritzeko? Bai, gustora, jarriko gara berarekin solasean, eta uste dut berak ere gustora hartuko duela gombita. Alabak bederatzi urte betetzerako bakarrik egiten zuen asteburutako endaiatik Donostiarako joan etorria topoan eta urretik ere Isabel moldatu zen aita alabak elkar zitxezen bera tartean egon gabe. Izan Iñaki lanzadera gisa erabilita edota dibortziatutako ama gaztek dibortziatzera osartu ez diren aita hemen artean pizten duten elkartasun bulkada aprovehatuta. Asteburu honetan aitarekin tokatzen zaio baina ni lanean egongonez bila datorrenean. Ardura sintazketu zuek? Hori eta urte egiten guztitan Ramonen aipamenik eginez izanari esker etzen gaiztotu harmana, disolbatua zeik. Aintzen horrela batzuetan koste egiten baitzaion elkarrekin ume bat egin zutenik sinastea. Neurri profilaktiko erantsigixa, guraso, anaia eta lagunei Ramonekiko harremanak eteteko eskatu zien. Ez dizut iniz ez reskatu eta mesedez. Formula erabilita. Inakik etzuen behin ere, zeharkatu galdetzea komenietzenaren esia. Eta hala urtetik urtera, gero eta birtualagoa bilakatu zen, maialenen logelako argazki konstelazio gisa, soiik biziraun zuenaren existentzia. Ramon zazpi urterekin zato bat Ramon amar bat urterekin berei tak lan egiten zuen kafekon korte parean, Ramon erabea lagunez inguratuta eta eskopetarekin tiro egiteko zain, maialen txikia Ramon orrazten isabelek hartua behartzuen argazkian, Ramon eta maialen erabea banan jon lehenun eskulturaren aldamena neserita. Gaztetan, tipose gaia izan zen Ramon, Eta artas sakigikun izateak areta guapo goa bilakatzen zuen. Biotza hondiegia. Eider Rodriguez. susa argitaletzea. Beste ipuin bilduma batekaitz. Beste ipuin bilduma eder bat. Eider Rodriguez ere ipuinetan aritzen da. Hori da bere gustoko lekua eta Ipuin bilduma ipuin liburu eder askuak jarritu gure eskura. Hau mila eta hamaz Bai okerrezpanago argitatu den azkena. eder edera. Za gaude? Bai zai gaude. E, oso gustora hartzen ditugulako idazle bikaineen liburuak eta za gaude eta eta bidean da orain dela gutxi. E, Irakurri nioelako landergarrori berak eskuartea zuela, eta eskuartean zuela, eta alaxia, zinbidea emanez e, nik eskuetan dut zuek egin behar pixka batean. Beraz, e, okerezpana goba oporretatik bueltan, ortsa izango dugula izterre Eider Rodríguezen liburu berri bat. Eta beti ezaten da, ez? Atenda, Seguro bertonen bidiek, berriz elkartan diesela, oinguen, ba, si urte pasa goztien, esan aldot e, gaur e, beteko dala eta plastra dala dietako, e, pertsona haur, esan pedente haurak espekin inauden hori Betxe guztiak hor daudenean Aspaldi beti ganik Lekurik ez, eraikitzeko zerotik asten dene zer. giusto meraci al cherava la orma saragón doan cevatea mi sincero so tondavate e per tas a lanzare l'uradian oña quel carro tu ta danzazza era quando a tu si tu stanei ma pesco e tenga me comudavate me este guztiak horgado de nean va tu entrar era y quisen bañadero salecua el men suave tu desa un zaitut? Bai, e, ez nuen kantua ezagutzen, eta asko gustatu zait. Idoia? Aramaioko musikari gaztea? Bai, idoya entzun adut e, kantuan, eta asko gustatzen zaidan kantaria da, eta heinaute lorrieta zeresanik esanik ez. E, biak elkarrekin behar bada beste kanturen batean ez dakite baina hau entzun gabean nintzen. Hau eka nian estrenatutakoa. Ederra oso. Bota aurrengo liburua. Ba, xabi bordaren guldiberren lokarriak hau ere onlerke liburua da. Ez orain goxea, bi e, mila eta bederatzikoa, baina bere garaian asko gustatu ditzai den, ikusi orain txera gurtzen egin naiz, bere garaian Joseba Jaka bekairabazi zuela eta gustatzen zait gustatzen zait batez ere olerki liburuak direnean eta len esan dutenagatik ba berrartu eta osorik ezpada ere ba hiruzpala olerki irakurtzea gurdia leporaino dut, motorra piztu auto zaharraren ezurrak kerrinka biatu naiz Atzeko aldean daramatzat hormak tolestuta, sarrerako ispilu handia zati txikietan, kaxedan txukun eta egurrak, liburuak minak eskaileraki zerdia, kiribilduta leihoak eta alfombrak, fardeletan margoak komuna sabaiko eguzkiak, eskaratza eta lokatza, labea eta somorroak. Bizkarra okertuta autoa banoa Adreiluok otzetik babestuko nauten lekuaren bila. Ispiluak gezurra esango didan argira. Gulli berren lokarriak. Xabi borda. Elkar argitaletxeak. Te leuren vida Oh lo intenso tutto roundi gawe ma carda Ah lein se no Eteak igaro haren Ato balitz bezala Zu Ato zun. per ba? eta kuadria Mhm, mm cebolita se eh, cantak era bat. Hm. Gero pançata pe yo. Eh, berrin bada idazle bat, enara Garmendia du naizena. Mm, bai. Eta berriki bi liburu bai batera argitaratu dituena, gaztetxuentzatz. Bietako bat irugara, baina niri bost, erin argitaletxearekin. Ekarri barko dugu igratira? Bai hori xa. Ikasle guztiak libur, liburu tegira joan zirenean aprobetxatu zen braianek plana martxan jartzeko. Zoskete egintzuten, zat izaina hori egokituko zitzaion erabakitzeko eta Brian izan zen galtzaia. Edo irabazlea, norberi kuspuntuaren araberako izaten baita hori. Komunera joateko baimena eskatu zion, Robert Jaunari, eta haren baiezkoa jaso ondoren, liburutegitik egitik irten zen. Benek eta gorkak kurduri txaron zuten laguna itzuli zen arte, baina bueltatu zenean, begiak liskatu eta beraien gana zen. Ez zuera erazorik izan ez da? Ez? Gela irekita zegoen eta ez nabinork, ikusian sartzen. Eta pousoz pousu jarraitu duzu plana? Bai, beste pasiloko zakarrontzira bota dut, pote utxa eta ongi garbitu dituta eskuak, ez dut arrastorik ez da. Launek, disimuluz begiratu zizkioten eskuak, ez irakasleak, ez gainerako ikaslek zertan ari ariziren ikusetzezaten. Ez ez duzu arrastorik. Eta nara baritzen alda, galetuzi ongorkak, ez? Oso gertutik begiratuz gero agian bai baina ez dut ustein beste fijatuko denik, eta usaina? Ez da batere. Ez da kitondik atera duzun, margori gorka baina ez du inolako usainik. Arrebari furtunioan. Ba, primerakoa da, plan honetarako, esantzun braianek, behar baino zenago. Xoa! Egin zioten bilagunek, batera. Badabiltza, zerbaitetan? Bai, bi Segurazki. seguraski. <laughs> mm, Alakoak ere behar ditu. Gatetxoen liburu batek ez da? Bai. Jakin min horiz e, ze geratuko den e, noraino iristeko gai diren e, bai, greña hori horrialdea pasatuta hurrengoak zerrekarriko dizun bakitekoa. Hiru gara baina niri bost, enarak armendia marrazkiak leaire hurbeltzenak erein, argitaleletek, Euskal Osaian argitaratua. Lenikerlauroa azken dantza bat kantatzen. Oren pantxo da azken dantza hau. <totik> Zahal Ait Zahau. kordu txikidan zein ordura arte har arrapatzen zaitu liburu batek harrapatu zaitzak liburu batek edo on naino kitxo esaten diozu zure buruari. Gaue naize ordutan luzatu zale. E, betidaniko itura izan dute goiz xamar oheratzekoa eta gainera irakurtzen... E, Asten izenean egia da, beti lotaratu horretik e, libururen bat hartzen dudala eskuartean, baina bizpairu horri alde irakurtzerako logurea areagotu egiten zaid eta itxi egin behar izaten dut liburua. Eta nahiago izaten dut biara amunean arretatxoago eta argiago gozatzen jarritu. Liburua tirakurtzen egon eta zer irakurtzen ari zaren ez jabetzea, hori baino? Sentipen gogoragorik. Ez gaizkitatzi dagoelako, baizik akaso zure burua beste nun baita dagoelako, erdilo dagoelako. Jakingo bazen du batetan gerdatzen zaidan eta mm. ustez oso esna nagoela, eh? Baina askotan ez dakit, ba, burua beste nun bait dudalako, e, beste pentsamenduren bat, e, kezkaren bat eta oharkabean ba, behar bada Bizpeiru Orrialde irakurri esamarren, baina pasa eta nere buruari ari garria eta txoa egin ere bai ez, e, a ber, zertan ari nahi zen, atzera hitzuli, e, berrekin, eta edo beste baskotan ba atzera hitzuli bai, baina gerorako utzi ez, e, prestatuago nagoen beste momentu baterako. Ogeita mairu ezkila asko gustatu zitza egun? liburu buru bikain-bikaina da, erraz irakurtzen dena, intriga hondikoa, E, jakin min karagarria pizten duena eta moro bila e, gerora pelikula ere bihurtu zutena miren gorrotxate girena Gaur bertan unatzu hartu zen nuen bere bigarrena Bai e, hau ere hildo beretik idatzia novela beltza hilketa, gorpuak eta bueno, ba akin minia eta eta literatura mota honek eskaintzen dituen e, zaugarri guztiak e, dituena. E hasi besterik naiz egin eta gustora, gustorari naiz. E oso estilo berea ta ederradu ez Miren Gorrotsategik eta liburu honetan ere agerian geratzen da Sotuan gordeak du izenburu liburuak eta sarrerakoitzak irakorreko esezkizueta. Koloetako oka da bat zirudin. kilo bat gominola jan ondoren. Egeria izenadin, Bidaiari hispano erromatar baten omenez, erantzun dioexek, bikotekkiideak gogaituta dagoela nabaritu izan ezpalu bezala. Norak, Erlojoari begiratu eta pauso azkartu du. Guheimimeko bizitaren ondoren inorako planik ez duten arren. Ez dago eroso. Eztrian pilota bat balu bezala sumatzen du. Edo Arm arma bat. Egeriaren kolore festak kalte egin dio. Atrioko igogailluetako bateranttz jo du. Alex atzetik duela. Sotoan gordeak. Miren gorotxategi Txalaparta, argitaletxe Gareztia damusubat orain Gorde bagen itxu Doan zidere Orain maite Zaitxut gehiagotan Elkarri esatea Normala izango dela Sembla que creix a poc a poc la pluja Si ens enganxa pujant contra corrent ja ens ho farem Del de tantes ànimes que s'han sentit perdudes Creix la llum del fons i esquerda del cel Z Azkeneko irakurketa, hangoetik itxasik ikusten da liburuarekin erekin egineetet. Liburu, zora harri hau ere. Ederrak ikarre dituzo, zure kutxunak esango nuke. Mila behat eta hogeitan mahi du hartan, Fede ezkerrak makina bat karrera irabazi zuen batabestearen atzetik, gozetuta. Garaipen bakoitzaren ostean, Martinek arro kontatzen zuen, durangon gertatutako pasadizoa, eta behin eta berriz erakusten zituen kristalesko potoko bitxan ponak. Klin, klin, klin, eragiten ziren gora eta bera. Eta soinu horrek esnatu egiten zen romanen amorrua, apurka, apurka unditzen zijoana. Sikira, fedezkerrak karreraren batean egin izan balu, astebete pasatu izan balu ez erirabazibarik, sikatea heldu izan balitza joan ketara, bidean txakur bat gurutzatu eta karrerarik ziztriñenean besori kaltxatu izan ezbalu, sikiera. Baina fedezkerrak dena irabazten zuen, eta klin-klin-klin-klin orain, klin-klin-klin bihar, beti zara eta ernega garriura, eta euskalonon egongo zen potoko sugandila. Lekutan seguru? Sugandilak arinak dira, amorrua astiro-astiro mugitzen da. Sugandilak odolotzekoak dira, amorrua odol berokoa Zugandien bizi esperantza ez da oso luzea. Amorrak urtetan iraundezake. Mila behatzenu eta goita maosteko egun batean, Euskal Herriko Itzuliko etapa batera juantziren aita semeak, bidan ira? Aitak esan zion, gaur jakingo zu. Nordan, fedez, ezkerra. Inongo asmo txarbarik esan zuen hori, mutiko ernegatzeko intentzia burutik pasatu barik. Gizona tematuta eta zegoen, uste zuen noizbait? Roman elduko zela eskerra mirestera. Txamponaiek mirestera eta errebotez? Aita mirestera. Eta tematu eta zegoen alegin horretan. Txamponen poto astintzen zuen. Aukera zegoen bakoitzen eskerrari buruz egiten zuen berba eta azkenik? Semeak karrera bat ikustera eraman zuen. Bidaniko punktara. Egia esan eta hotzean txamponen kontura zozokeria bazen. Bazekin Martinek eta bazekin Romanek? Amorruak ere hori duelako. Azkenean inertziaz doala hurrerantz, eta batzuetan, zaia izaten dela gogoratzea zergatik sortu zen ere. Baina aurrera eraman behar naita ez, gogoratu ezaren zeintzen asirako arrazoia. Eta biekzekiten, ondo jakin ere, sugandi bat gora bera etzelamundu amaituko, baina inorketzuen hola korikaito ortzen. Aitaketzuen esaten txarto egintzula umearen ilusioa zapuzten, Eta romaneketzen onartzen, sugandilaren umekeria hura, baleko azela umetan baina ez orain, urte bi pasatu ostean. Angoitik itxasua ikusten da. Julen, gabiria. Elkar argitaletxea. there txedut. <risa> Idiki izteko. Eskerrak. Eskerrak egunak bukatu eta berriak hasten diren. Eskerrak amaierak itxaropen ematen diguten. Eskerrak minak erdi aurreko uzkurduren modukoak diren. Orain datoz, orain doaz. Hala ere, gosarin beti agertzen da mai gainean afariko aztarnaren bat tomate horbana, hogi apurrak jogur baten tapa atzoko negargura Orain illaak ditugu karmele jaio, elkar argitaletxea tor hasten gehi hau, izan zorion jo. Baita zuere. Eskerrik asko kaitz Maita zuri ere. Joo aste polita pasa. Nasiare, enaurea, na share suen aurera cántase a tu lebede si sa